Винаходи Винаходи – це створення чогось нового. За останні 200 років кількість винаходів зростала з неймовірною швидкістю, докорінно змінюючи життя людини. Нові винаходи й відкриття сприяють підвищенню рівня суспільного розвитку. Як правило, вони спираються на попередні досягнення і роблять можливим подальший прогрес. З минулого в майбутнє Першими винахідниками були доісторичні люди. Вони навчилися вести сільське господарство, добувати вогонь, робити глиняний посуд. Винайшли колесо і виготовили перше металеве знаряддя праці. Найчастіше один винахід тягне за собою інші. Наприклад, без колеса неможливо було б зробити віз, водяний млин чи автомобіль з коробкою передач. Основними винаходами ХІХ століття стали фотографія, електричне освітлення, пластмаси й автомобілі. В 1946 році на світ з'явився перший електронний комп'ютер, який повністю змінив наше життя. Винахідники Історія знає чимало винахідників-одинаків. Наприкінці XV століття Італієць Леонардо да Вінчі винайшов літальний апарат, але не зміг збудувати його через відсутність потрібного двигуна. Американець Томас Едісон – автор понад тисячі винаходів. Серед них – електрична лампочка та фонограф. У цьому переліку слід назвати також винахідників – Александра Белла, телефон Гильєрмо Марконі, радіо Карла Бенца і Гортліба Даймлера автомобіль. Пізніші винаходи, як телебачення і комп'ютер, було створено великими дослідницькими колективами із залученням багатьох спеціалістів. Добре чи погано? Не можна не погодитись, що були заспокійливі препарати це хороший винахід. А отруйний газ поганий, але цей газ можна використовувати і для знищення сільськогосподарських шкідників. Те як використовується винахід і робить його корисним чи шкідливим. Ілюстрації Записані звуки. Звукові хвилі, поширювані в ефірі, записуються як крихітні горбики і западини в канавці на твердій платівці. Потім цей запис щитується за допомогою голки, що рухається вздовж канавки. Сучасні програвачі обробляють звук як дані комп'ютера записані у вигляді серії заглиблень на поверхні компакт-диску. Компакт-диск, що з'явився на початку 80-х років, містив цифровий запис музичних творів, який щитувався за допомогою лазерного променя. Вінілові платівки У 1958 році вперше на вініловій платівці було записано стереозвук з високою якістю – Hi-Fi. Грамофон зі швидкістю обертання платівки – 78 обертів на хвилину. У 1921 році за допомогою пласкої пластмасової платівки та електричного гучномовця вдалося одержати звук найкращої на той час якості. У Месопотамії колесо було відоме ще в IV тисячолітті до нашої ери. Колесо довоза було створене за принципом гончарного круга. Туалет зі зливним бачком було винайдено в 40-х роках XIX століття. Безпечні сірники з'явилися у 1844 році. Джон Бейрд винайшов телевізор у 1926 році. Телефон винайшов Олександр Белл у 1876 році.